28. Mindig is úgy éreztem, hogy Kresszid a csodát művelt velem, megnyitott és felszabadította az elfolytott érzéseimet. De ő csak elkezdett valamit, amit most a terapeuta fejezett be. Azt mondtam másoknak, hogy nem emlékszem a múltra, nem emlékszem az édesanyámra, de soha senkinek sem árultam el mindent. Az emlékezetem halott volt. Most a hónapokig tartó terápiának köszönhetően az emlékezetem mozogni, rúgkapálni, beszélni kezdett. Életre kelt. Néha, amikor kinyitottam a szemem, mamit láttam magam előtt állni. Ezernyi kép tért vissza, némelyik olyan fényes és élénk volt, mint egy hologram. Emlékeztem a reggelekre, Mami lakosztájában, a Kensington palotában, ahogy a dadus felébresztette Willit és engem, és segített lemennünk Mami hálószobájába. Emlékeztem, hogy volt egy vizágya, és Vilivel ugráltunk a matracon, sikoltozva és nevetve, és égnek állt a hajunk. Emlékeztem a közös reggelikre. Mami imádta a grapefruitot, és a licsit, csak ritkán ivott kávét vagy teát. Emlékeztem, hogy reggeli után vele együtt vágtunk neki a munkanapnak, mellette ültünk az első telefonhívásai idején, Hallgattuk az üzleti tárgyalásait. Emlékeztem, hogy Willyvel csatlakoztunk hozzá, és Christy Turlingtonnal, Claudia Schifferrel és Cindy Refforddal beszélgettünk. Nagyon zavarba ejtő volt, különösen két félénk fiú számára, akik épp a pubertáskorba értek. Emlékeztem az esti lefekvésekre a Kensington palotában, jó éjszakát kívántam a lépcső alján, Megcsókoltam mami puha nyakát, belélegeztem a parfümjét, aztán feküdtem az ágyamban, a sötétben, nagyon távolinak és magányosnak éreztem magam, és arra vágytam, hogy még egyszer hallhassam a hangját. Emlékeztem, hogy az én hálószobám esett a legtávolabb a zövétől, és a sötétben, a szörnyű csöndben képtelen voltam megnyugodni, képtelen voltam elengedni. A terapeuta sürgetett, hogy folytassam. Átörünk, mondta. Ne hagyjuk abba. Bevittem az irodájába egy üveggel mami kedvenc parfümjéből. Mami nővérétől tudtam meg a nevét. Van Cliff and Earpels. Az ülésünk elején levettem róla a kupakot és mélyet szippantottam belőle. Mintha ha LSD lett volna. Valahol azt olvastam, hogy a szaglás a legősibb bérzékünk, ezt alátámasztotta az, amit abban a pillanatban tapasztaltam: képeket hívott elő az agyam ősinek tűnő részéből. Emlékeztem egy napra Ludgrove-ban, amikor Mami édességet tömött az oknimba. A kintről származó édesség tilos volt, így Mami ezzel megszegte az iskolai szabályokat, és közben kuncogott. Ezért még jobban szerettem őt. Nevettünk, ahogy az édességet mélyen az oknimba gyömöszöltük. Én pedig visítottam. Ó, oh, mami, te olyan rossz csont vagy! Eszembe jutott az édesség márkája is. Opal Fruits. Kemény kis kockák, élénk színek, hasonlóak ezekhez a felélesztett emlékekhez. Nem csoda, hogy annyira szerettem a Grabs Days-t, a nyílt napokat és az Opal Fruits édességeket. Emlékeztem, hogy teniszórára mentünk kocsival, mami vezetett, Vili meg én hátul ültünk. Figyelmeztetés nélkül rálépett a gázpedára, és kilőttünk, mint a rakéta, száguldoztunk a szűk utcákon, átrabogtunk a piros lámpákon, átvágtunk a kanyarokon. Vili és én be voltunk kötve a biztonsági övvel, így nem tudtunk kinézni a hátsó ablakon, de éreztük, hogy valaki üldöz minket. Motorbiciklis és mopedes lesifotósok. Meg akarnak ölni, Mami? Nem fogunk meghalni? Mami nagy napszemüveget viselt és a tükörbe pillantott. Tizenöt perc és több majdnem karambol után Mami rálépett a fékre, félreállt, kiugrott és elindult a fotósok felé. Hagyjanak minket békén, az Isten szerelmére! A gyermekeimmel vagyok, nem tudnának békén hagyni minket? Reszketve kipirult a szállt vissza a kocsiba, Becsapta az ajtót, felhúzta az ablakokat, a kormányra hajtotta a fejét, és zokogott, miközben a fotósok egyre csak kattogtatták a gépeiket. Emlékeztem a nagy napszemvege mögül potyogó könnyekre, és arra is, hogy Vili megdermett, mint egy szobor, és a fotósok egyre csak lőtték, és lőtték, és lőtték a képeket, és emlékeztem, milyen gyűlöletet éreztem irántuk, és olyan mély és örökké tartó szeretetet mindenki iránt, aki akkor abban az autóban ült. Emlékeztem arra, amikor nyaralni voltunk, Necker Islanden. Mindhárman együtt ültünk egy kunyhóban a szikla oldalán, és jött egy hajó, egy csapat fotóssal, akik minket kerestek. Aznap vízibombákkal játszottunk, és egy csomó lufi hevert körülöttünk. Ma, ami gyorsan összeállított egy katapultot, és kiosztotta nekünk a lufikat. Háromig számoltunk, utána elkezdtük a fotósok fejére zúdítani a bombákat. A nevetése emléke, amely ennyi év alatt feledésbe merült, most visszatért. Emlékeztem rá. Olyan hangosan és tisztán hallottam, mint a terapeuta ablakai előtti forgalom zaját. Sírtam örömömben, amikor meghallottam.